لَتُطَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ فَانٍ وَدِينَا مُغَلَّبَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ وَأُخْرَى فِضَّةٍ بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف في والمرسلين. Мич ослахов джашану допусно вечераз говодити о 15 хадису. У схобу 40 нови хадиса. هذا الحديث ينقلي برمتي صحابي ابو هريره رضي الله عنه. ذلك الحديث يريجه امام مسلم الله همسمله. الله وكان جابو ده قال صلى الله عليه وسلم رقاهم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. Resul al salallahu alihi veselem u ovome hadisu, što je da kažemo ujedno i glavna poruka hadisa, ukazao je na tri vrijednosti u etici muslimana, odnosno kako da se odnosi nasprem drugih ljudi, odnosno dvije kategorije koje Resul al salallahu alihi veselem pojasnio, i isto tako Resul al salallahu alihi veselem je pojasnio Kako da se čovjek odnosi nasprem govora? Pa vidimo da je Resus sallallahu alihi wasallam rekao onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan. Što ukazuje kasnije kad Resus sallallahu alihi wasallam pojasni tri stvari koje se traži od nas, da su ona u stvari od imana. Jer kaže Resus al sallallahu alihi wasallam, ko vjeruje istinski u Allaha i poslanika, neka kanže dobro ili neka šuti. Što znači da onaj koji ne bude govorio dobro ili ne bude šutio onda kada treba, on ne vjeruje istinski u Allaha i sudji dan. Pa tako možemo reći da su ova dijela ili ove vrste kategorije da su od imana. I isto tako kada se negira iman, negira se njegova njegova potpunost a ne negira se njegova osnova to sam već prijethodno govorio hadisima i isto tako ovo je od jedan od, od načina Resulat sallallahu alihi vselem ili jedan od načina u islamu a to je da se kaže onaj koji vjeruje istinski u Allaha i sudnji da neka uradi tako i tako odnosno postiče se osoba da uradi to što se traži od njega Gdje se to dijelo povezivati sa istinskog vjerovanja te osobe i isto tako u istinskog vjerovanja u sunji dan, kada će osoba doći pred Allaha Đerajšanu i morati polagati račun za ta dijela. Isto tako to je jedan od načina gdje se želi osoba da se kod izazove želja za nagradu. Pa tako od istinskog imana se želi reći da je da čovjek govori i dobro li šuti, odnosno, ukoliko o ti muslimane istinski vjeruješ u sudnji dan, da ćeš biti proživjet, da će doći preda Allaha Češanu i odgovarati, odgovarati za svoja dijela, onda bih trebao da se pokoriš onoma što će doći nakon toga. Prva od tri stvari koje je Resurs al-Allaho l-eva ovom hadisu je to da čovjek musliman Govori dobro ili šuti. I kako kaže Sançu učenjanci, ove riječi Rasul sallallahu alejhi ve sellem ukazuju na to da čovjek prije samo govora mora da razmisli, dali u njegovom govoru ima dobra i da onda govori, eleto je poruka hadisa. A ako utvrdi da u njegovom govoru postoji zlo ili je pak muba, što znači i može govoriti, ali može ne govoriti, kažu i samci učenjaci u tom sučaju, znači po pitanju kada je govor u sebi štete, isto tako nije dobar, njemu je obaveza da šuti, a po pitanju govora koji je muba, u kojem nema niti korist, niti štete, kažu i samci učenjaci, bolje da šuti. Jer kažu koliko je toga govora, kada čovjek ne, ne, ne predaje mu pažnju, I on je u sebi da kajmo ne sadrži ništa, može ga dovesti u neugodnu situaciju i isto tako može kod druge strane da izazove određene negativne reakcije. Zato da kažemo, znači prva je poruka ta da čovjek treba da razmisli o svome govoru. Kada želiš da kažeš određene riječi, razmisli o njima. Da li u njima ima dobra, ako ima dobra reci? Ako je to zikr, ako je učenje Korana, ako je to savjet, ako je e, to isto tako da kadaš lijepo riječ, to je dobro, onda reci. Isto tako da kao želiš nešto reći, razmi o tome. Ako utvrdiš da je to u njemu zlo, da ćeš povrijeti soga brata muslimana, da u njemu ipak ima zavisti ili ima mimeta, onda se usteži od toga govora. Je li to poruka Resula sallallahu alaihi wa sallam? Onaj koji vjeruje istinski u Allaha i sunji da neka kanže dobro ili neka šuti. Jer može osoba da kanže riječ koju ne pridaje pažnju. Međutim, ona je važna i velika kod alađe što ne ono to bude razlogom da ga uvede u dženetu. A može sa druge strane da ne obraća pažnju kaže jednu riječ i da to bude razlog, da bude bačeno džahnem koji je dubok 70 godina. I zato Muad ibn Đeber radi Allahu anhu, kada je vodio dijalog sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem, pa ga Rasul sallallahu alaihi želio uputiti šta je to što sabira u sebi mnoštvo dobrih dijela, Pa rekao, čuvaj svoj jezik. Kaže on, on Božji poslaniče, zaćemo znači za sve biti pitani, zaćemo znači polagati račun za sve ono što kažemo. Pa mu kaže Resus, sallallahu alihi vselem, izgubila te majka. To je znači jedan od načina govora o arapskom jeziku kada se želi čovjek ukoriti. Ili želi da se kod njega izazove ta da ono što je rekao da je veliko. Znači nije to dova resula sosebem protiv Moana da ga izgubi su da umre. Kaže ovo Moanze zar će ljude bacati u džehennemsku vatru na njihova lica osim ono što oni zasužo svoj jezika. Odnosno da kažemo od plodova njihovih jezika. Znači upravo ono što će bacati ljude u džehennemskoj vrati na njihova lica je ono što će zaslužiti njihovi jesici. I koliko danas čovjek može putem svoga jezika da za sebi privredi od dobra i Allahovo zadovoljstva od dženeta, a sa druge strane koliko može zbog sloga jezika da sebi privuče i, zla, i Allahovo nezadovoljstvo i ne do Allaha da možda izloži sebe džehennemskoj bateri. Zato da kažemo, prva poruka tog hadisa o kojoj mi govorimo, a to je 15 hadisa od 40 je, nemovi hadisa, je to znači, veliko pravilo koje će, treba biti ko čovjeka musimana. Kada govorim, o mom govoru mora biti dobro. Ili sa druge strane, on trebam da šutim. Druga poruka Rasulasa, al.s. je ta da čovjek ugosti svoga komšiju. Islamci učenjaci kada govore šta je to komšija, kaže definicija komšija se vraća tradiciji. A to je šta je to u tradiciji ili u običaju određene skupine naroda da kaže što je moj komšija. Pa kažu većinom to su ljudi koji žive oko tebe. U vrijeme Resula sallallahu alaihi sallam govorili su da je to oko 40 kuća koji se nalazi u blizini Resula. Međutim kažu da je u to vrijeme... Razalna između kuća koje su bila, koja je svoj sam bila vrlo mala, tako da je 40 kuća bila mal, mala razalna. Danas 40 kuća za nas je, da kažemo, veliko. I zato se vraća u tradiciju eh, naroda, odnosno njeg običaj da kaže, to ti je komšija i većinome je kod nas to koji se nalazi u nekoj tvojoj blizini. I zato znači Resusa, Allaho v.s.l. priučuje pa kanže i da počasti svoga gosta. Ono što on slu da počasti svoga komšiju. Kada se govori o te krim o, o, o terminu i kram, ono što počastiš, kaže u tu riječ, ulazi sve ono što znači. Da to bila riječ ili bila dijela. Vaću znači, nije rečeno ti ćeš uraditi po pitanju tvoga komšije to i to i to, ne. Nego je ostavljen termin koje obuhvaća svaki vid počasti, da li bio riječima ili isto tako bilo dijelima. Pa ono što se smatra kod nas da je počastno, da ćeš na taj počastiti svoga komšiju putem riječi, to učini. A isto tako i putem dijela. Pa ako je to da kažemo, da mu nas salam, da se sa njem lijepo ispritaš, da mu kažeš lijepu riječ, da ga posavjetuješ, sve to ulazi u počast soga komšije. Isto tako svako dijelo koje se smatra da je u počasti, ti ćeš ga učiniti. Međutim, kažu islamski učenjanci, možda će se u određenim situacijama, odnosno zavisto stanja tvoga gosta, razilazit će se vidovi počasti. Pa tako ako je tvoj komšija ciromašan, možda će najprikladnije biti da ga matrijalno pomogneš. Ako čovjek griješ i tvoj komšija, on će biti najprikladnije da ga pomogneš, da ga udališ od grijeha. ako mu se čini nepravda da ga po, pomogneš u tome, znači neće uvijek biti tvoj pristup, tvoj komšiji na isti način. I čovjek koji je bogat, i koji je siroma, i koji je stari, i koji je mlađi, i da kajemo možda muško-ženskog roda, isto tako koji je... E, obrazovan, koji je manje obrazovan, koji je čovjek e, podučen, koji je nepodučen. Znači, nećeš se sa svakim komčijom odnositi na isti način, veće od će biti zavis od njegovog stanja. Kada se kaže i da počastiš svoga komšiju. sa drugej se strane razumije iz toj riječi da ga ne smiješ ni na koji način uzemiravati. Jezda je došao tekst hadisa u tom kontekstu i počasti svoga komšiju, međutim, razumije se i toga da ti je zabranjeno, da ga uzdemiravaš na bilo koji način. I kako goslimo rekli, po pitanju, počasti sve ono po pitanju, ulazi što se smatra uzdemiravanje. Da to bila riječi? Isto tako, da to bila djela? I vama su dobro poznati kuranski ajeti, a visi, resulat, sallallahu alayhi wa sallam, koji ukazuju na, oba, na obaveznost Počastivanja komšije isto tako strogo zabrana da ga uznemiravaš. Pa kaže Allah te barekatu ta'ala, "Wabudullaha wala tusyiku bihi shay'an." I samo Allah obožavajte i ne da mu pripisujete nešto kao sudruga. "U wabil vali dini ihsana i ponašajte se prema vašim roditeljima najbolji način, wabizil qurba bal yata ma bal I Isto tako se onašate putem dobročinstva po pitanju svojih je ti ima i isto tako miskina i dali se kanje wal jarilil qurba i obnašaj se sa dobročinstvom po pitanju komšije između tebe njega postoji rodbinska veza wal jaril junubi i ona i komšija koji između tebe njega nema robijske veze wasahibil jan i isto tako suprok I vidimo ovom Kur'anskom ajetu da je Resurs sallallahu alaihi wa sallam povezao je između svoga prava i prava roditelja i prava isto tako komšija što ukazuje na veliku vrijednost. Pa rekao i mene obožavajte a nakon toga nabroj određene kategorije da im se mora vršiti eh, ihsan i kad je Allah dješanu to povezao sa svojom obavezu, sa svojom pravu to ukazuje na važnost. I isto tako u hadisu Ali še je radnjela, ona bih govola da je Rezusa lalahu alayhi wa govorio i Džibri alayhi sallam nije prestajao da me oporučuje komšiju, znači govorio mi je o Mohamede komšija, učini mu to, trebaš da mu radiš to, nemoj da mu ura... Znači, non stop mu je oporučivao komšiju, kaže sve dok nisam pomislio da će mi učiniti to u komšiju da mu bude nasjednik, odnosno da će imati određeni dio nasljeđu Resula salallahu alaihi veselem I isto tako Resul salallahu alaihi veselem je s togo zabranio da uznemiravamo komšiju pa rekao tri puta neće vjerovati neće vjerovati, neće vjerovati pa su go pitali o Boži poslanče a ko? pa rekao onaj od čijeg uznemiravanja nije bezbjeda njegov komšija i kao čestamci učenjaci zaklinjanje Resula salallahu alaihi veselem Isto tako ponavljane zakletve i govor da neće u potpunosti vjerovati ukazuje na težinu toga djela koji će doći posle toga, a to je da tvoj komšija ne bude bezbjedan od tebe. I isto tako nama je dobro poznato da je zinaluk ili krađa da je haram. Međutim u islamu može istati taj grek da bude još veći kada se nalazi u određenom kontekstu, ili kada je usmjeren pro, protiv određeni kategorija. Pa tako ne dojela da čovjek učini zinalu kada je griješan. Međutim, kaže Resul salallahu alaihi wa sallam, da čovjek učini zinalu sa deset žena, to mu je bolje nego da učini zinalu sa suprugom svoga komšije. Ovdje se ne želi reći da je dobro da učini zinalu sa deset žena, ne i to je zlo. Ali to je jedan kontekst, znači tako se kaže, bolje mu je da uradi i to nego ovo, međutim jedno nije dobro. I dalje se kaže, i, laše je čovjeku ili neznatnije da pokrade deset kuća, a ne da ukrada od svoga komšije. I zato da kajem ovi hadisi bi trebali kod nas da poluče to da se odnos, obnašamo krema našim kosi na najbolji mogući način. Isto tako, islamski učenjaci su podijelili komšijuna kategorije, pa su i podijelili po pitanju komšiluka, po pitanju rodbinskih veza i islama. Pa ona kategorija u kome se nalazuju sve tri ovaj, kate, ove osobine, a to je da imaš komšiju koji je musliman i koji te rođe on ima najveće pravo. Zašto? Zato što ima pravo islama, pravo komšiluka, ima pravo rodbine. Nakon toga dolazi onaj komšija koji između koji nema rodbijskih veza, on ima pravo komšiluka Islama, i nakon toga dolazi komšija koji je nevjernik, isto tako on ima pravo, kod teba to je pravo komšiluka. I Ibn Omer bi sve hadise koji govore o komšiji bi ostavljeno na njihovoj uopštenosti, a to je da obovaćaju svakog komšiju, ne samo komšiju muslimana, Pa je tako znači, poznato da bi se on obnošio prema svome komši e, nevijedniku kao prema komši musliman. Naravno da komšija musliman već je prav zato što je musliman. I poznato isto o Amade Resul sallallahu alaihi wa sallam kako se obnašao prema svojim komši koji je bio židov. Pa kada bi zaklali, zdali bi mu da mu pošalju e, određeni dio mesa. Treća poruka hadisa Resul sallallahu alaihi wa sallam je ta. Da onaj koji vjeruje Allaha Češanu i sudnji dan da počasti svoga gosta. Nama da kažemo poznato šta znači gost. Međutim, islamski učenjaci su spomenuli znači, jedan dio islamski učenjaka od koji je Ibnu Hazm i Šaukan i Imam Ahmed i Lejt, koji kažu da je ugostiti, ugostiti gosta tri dana je čovjek uvađen, znači od, od, od obaveza stroga. Međutim, u prvom danu ćeš ga više počastiti. Posle toga je sadaka. Znači, nije da počastiš gosta, e, nije mustahab. Kao što kaže ovi islamci učenjaci, je Resus, sallallahu alaihi wa rekao u hadisu, u iblježi imam muslim, da je e, gostu njegovo pravo tri dana. Međutim, u prvo danu i noći je veća obaveza, a nakon toga je sadaka. Međutim, kao što su spomenuli islamci učenjaci, ne bi čovjek onaj koji je, znači, gost, koji je Musafir, ne bi svoga brata trebao da izlaže većim e, mogu, pravima ili da kaže ono što neće on moći izdržati nakon tri dana. Međutim, sam su Čiazije spominju da, ako čovjek ne može ga primiti, naravno da nije obavezan, i isto tako ako je njegova kuća nije prostrana za gosta, da može na neki drugi način da ugosti gosta, da li da kajem da mu iznajem Hotel, da nađe drugu kuću ili da nađe kod drugog čovjeka kuću isto tako da ga ugosti. Kada se govori o e, počašćenju gosta, isto tako taj termin i kram ostaje na svojoj opštosti. Kao što smo spomenuli kod komšije. Pa sve ono što u našoj tradiciji znači da počastiš gosta, trebaš tako da postupiš. Pa su spomenuli određene edebe, odnosno etiku prilikom, E, sosta sa gostom a to je da mu džudo došliću e, da mu pripremiš ono što mu treba od hrane, od prostirke isto tako da ga na lijep način oprosti, e, na isto tako da ga naljep način ispratiš. I zato znači prenose određeni hadisi kada su e, e, govori o etici e, e, ugostavljanja, pa mama dobro poznat E, govori koji govori Ibrahima Aleyhissalam kada je počastio Meleke kao goste i to treba se vratiti na tu temu, ja sada nije to prejemet ovdje razgovora. I treba se vratiti na, na tepsire kada govori o Ibrahima Aleyhissalam, da da neko od nas sjedne i da nađe sve ajete ili sure u kojim se govori o Ibrahima Aleyhissalam njegovim gostima. I onda se vratiš na tersi to pokuša sabrati, pa ćeš vidjeti na koji način je se Ibrahima Aleyhissalam obnosio prema gostima. Isto tako, Resul Saloselem je u jednoj noći izašao je on, jer da je glad, Resul Saloselem e, e, izvela iz njegovo doma, pa je našao ovu bekra i on mene pa je pitao šta ba izvelo, da bi nakon toga on konstatalo da je isti razum, pa su košli kod Ansari koji je ugostio, isto tako je znači se prenosi da je Selman otišao kod svoga brata, e, a to je Ebu Derda, radi Allahu anhu i da mu je on, znači u ovom dobro poznatom e, događaju kada su, kada mu je e, e, Selman pojasnio da mora, e, da ima njegova porodca kod njega pravo, njegovo tijelo i kamo se prenosi da mu je Selman napravio hranu. Što ukazuje, znači ti hadisu ukazuju na obaveznost e, ugosljevanja gosta isto tako na određene etike. To je znači što se tiče ovog hadisa, molim Allah, Tebara, Rehvatala da se okoristimo dogova to smo